autu egiten zuen neska. Right. Right. Duela zenbait urte, Donostia Irunia errepidean, 600 kaskarre eta zahar batean nindoala, bide bazterrean autu egiten zuen neska bat ikusi nuen. Neska polita bazen ere, janzkera berezi xamarra zeraman. Garai honetako espalitz bezala. Tsarolesko zapatak, soineko xuri luze eta zabal bat eta lakio hondibat buruan, ile luze kiskur eta poliz batia utziz. Bialdi despentsatu gabe kotxea gelditu eta neska hartu nuen. Sartu bezain laster neska izketan hasi zitzaidan. Ea nongoan nintzan, nire familiaren goraberak, harreta sentzuten nion neska honi. Bapatean, belate aldetik nindoala, 100 bat metrora laino tinko eta sendoa ikusi nuen. Arritu egin nintzen errepidea ezpaitzen ikusten. Lainuzko odei hartan sartze sartzea dela, neskak alakoitzak botazizkidan. Kontu handiztibili, ni hemen hil egin nintzen eta. Hori esan dakoan, isiltasun beldurgarria, beldurgarrian agusitu zen. Odeian sartu, hodeiatik atera, eta neska ez zegoela ikusi nuen. Lehen baina urduiriago jarri nintzen, larritu nintzen benetan, neure buruari zer gertatzen da hemen dago neska galdetu nion bitartean. Hain gazkin dengoen, ezen ez bain nintzen gidatzeko ere gauza. Une horretan, etxe bat ikusi nuen, eta bere alakotxea gelditu eta horra abiatu nintzen beldurraren beldurrez. Ateiok ibili eta gero, atea zabaldu zen, eta emakume xar bat azaldu zen. Sartzeko baimena eskatu nion, eta atxoak eman egin zidan. Etxebarruan gertatutakoa kontatu nion atxoari, naiz eta beldurrak jota totelki mintzatu atzoak lasaitzeko esan zidan, baso bat ur zidan bitartean. Orduan, emakumeak neska hori bere alabatzela eta duela hogei urte bertan hiltzela esan zidan. Orientzutean, ura edan eta isilixiilean joan egin nintzen.